Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, salatu, assalamu ala rasulina Muhammedin, ala alihi wa ashabih, o men tëbi'ahum bi ihsanin a yon middin. Allahunë madhura falëndërojmë, batën përti indhim dhe falë e kërkojmë, ndërsa lavdata dhe bëkimët allahu të shofri me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familjënët i shokët dhe të ajëta që indhjekin rukë natyri dhe rindinë në fundë të kësaj bota. Të ndëru, dhe zër, në takimin e kaluar, kemi përmendur një ajet nga kapina që po e komentojmë dhe atje kemi thënë se Allahu Gjellewala ka përmendur për dështimin dhe rënimin e kurthave dhe programeve të atyre të cilët dëshiruan me rënu qabën e Zotit. E lem jege al kejdehum fi të dhlil Allahu tha A nuk ua bari Allahu të dështuar a planet e tyre Pa dëshim se po Dhe ati kemi sharuar se që kanë në kupten Allahu me ua dështu atyre planet dhe kurthet Pastaj Allahu gjellë gjelaluhu Edhe në mënyrë të detajzuar Në vazhdim të jetëve të rganëse Si përfunduan këta njerët e sëllët morën guximin me rënë çavën. Pasi që përmend Allahu se rezultati përfundimtar, epilogu përfundimtar i kësaj përpjekje ishte dështimi, Allahu xhallahu ala përmend tashmë detajet e këtij dështimi. Andaj thot u arsela alehim tayran ababil, ktura kësaj ushtrie të madhe që këshin orë me elefant që në atë kuë ishte probleme i rezistu që me teme erën u qabën Allahu thët vë arësële alehim tajrën e babil këtëre Allahu u dërgaj tufa shpendësh dhe të tufa shpendësh zëgjë që venin tufa tufa të rëmijim bi hijarëtin min si gjilë dhe i godesnin me guraleca nga dheu i ngjizur ton guri bëhet ose shk shkopis kombet ose dheu forcohet e kta guraleca që goditnin mi kokat e këtyra ishin nga dheu i forcuar ondaj tarmihin bi hijaratin min sijil i godesnin me gura me guraleca nga dheu i forcuar Përgjallahum këhasfin me e kull, dhe si pasoj e këtyre goditjeve, ata u bënë si kur gjethet e grisura. Do tështë si kurse e, kafsha kër e mërtyp gjethën, pasëta e gjunë. Do në, jesin shenet e kafshimit e përtypjes, por është e pavlerë. Do tash më kjo është qim, asë për kafshë nuk bënë ma. A që është i pavlerë. Në të qëtë Allah e përshua në gjendin e këtyre njerëzve. Qëfar mund të marëm ne pe i kësaj? Të nëllë, dhe dhe dhe, para se të vazhdoj mundoni që ti plësërinë sofat, sa të këni mundësi që mos të këni mundësi ata që, mos të këni nevoj ata që povinë me i kaluë sofat, po gjithë kush më ullë pasaj në ranë, që mos të kemi përleme si kur që ndodhë dhe javën e kaluar. Në i plësërinë sofat, gjithë kush për para, q A tje pa pasnëve me e bezit dhe me e shqesua së këndëm Që këtu përpara ka saf, që këtu përpara Këtë që gjënë izbërësit nga përësën i safat mirë Leni izbërësit dhe për tjerë që povinë mas, mas juve Allah o thotë të rëmijim bi higjarëtin minë si gjil Ose para kësaj Wa arsële alehim tajran e babil Allahu dërgaj shpën A thë val të shpend këta zëtë që Allah i dërgaj, që fare ishim? Nuk ditë. Nuk ditë emri tyre, nuk ditë ma dhja së forma, e pëse nuk ditë? Nga se të ndërullat dhe metoda e Kur'anit për më në mësu është të fokusuarit në gjera të rëndësishme, jo në detaje të për rëndësishme. Këto është më rëndësi se Allah ka dërgu një ushtri, këja është më rëndësi. E që ka më rëndësita që shë Dhe lana mësën që në finë tonë duhet Gjithë monë Me umarë ma atë që na përket Që na duhet Tjera atë përshamu Që ka duhet e pyte ty Ka pyte që i bëjmë që nuk në duhet Po veç po për kam qef me dit Po mirë kë qef jësht mirë me dit Po mirë më spari Me i mësu ato që Në duhet e vëpë Me pyte për gjyra që në duhet Për abdesin, për namazin E për shumë punë që praktikisht në duhet Djetarën të kaluarëm Nuk kam preferuar më u përgjish Në pythje që Nuk kanë praktik Nuk thyrë dhe që që është Me ta sënë punën ti A më veç për po kam qëfë me ditë Ma sënë garka Për e ka shumë qërën kuran që Allah Gjallu nuk i ka përmën detajet Për shambull uh, Kaptina El Kef E shpëllës Që është mirë me lezu ditin e gjumat Allah u përmendot djenë mosha të cilët do të thot kan ik nga pople i tyre se i kan shtyp dhe kan insistu që me dhun me ju andru fen a të pëmërujt fen ju nik dhe kan qi një grup djenë mosha shme vetja kan pas një qen që i ka përsil dhe për me ustrehu ju një me një shpel në më shef që ato i njerë e diri sa të kanem pak situata po Allah i ka fu të gjumë dhe kam fjalë shumë kam fjalë gjatë apo kjo tregim veti që ndoshta e kalojmë një herë inshallah etja çani kanë ai te dera sëphellës pandersh që kanë posh çan tash ju më e çfar çani këtu këtu e çka duhet me di çfar çani këtu këtu s'na duhet kjo punë apo me kohën që na duhet të i shpjegojë Allahu gjithë ajo luh prandaj na edukon Allahu të varekohta çet mirë me gjëra praktike konkrete jo ja me gjëra abstrakte imagjinore nuk duhet tylla kjo punë apo ndaj tajrën, që ka arë në formën e pashquar, tajrën, zëngjë, të majdë, vegje, së më rëndësi, zëngjë kanë qenë. Dhe në gjithashtu të vëzër, Allahu të varë, këta njerës ka pas mundësi me i shkatru me qëka dënaj, apo. ka pas mundësi me hapë tukën dhe me i kësha fitë tukë, ka, ka pas mundësi me gjithë shka ka përzidh me këth qëfar marë një mësim këto se Allahu Gjelle Gjelalu për me mbrojt fenet i me mbrojt qabën e ti me mbrojt, mbrojt kuronën e ti me mbrojt atë që njerëz u bëndë do bje dikush dërmi u bod dëmë me mbrojt Allahu Gjelle Wala që duhet me mbrojt aj përzidh që ka dërë nga njëre e ndihman Allahu dëvërtetën me atë Që menja s'ta nërë Heq Qësh kësh menu që tërë kjo ushtri e madhe Të monë e pregaditur e armatosur Një nga ushtrit Ta asoj kohë të fuqishme Allahu i shkatërë me dëshpënd Qësh kësh menu kështapta? Qërë kësh? E për që Allahu gjallë vola është i gjithë fuqishme A i përzjedh me qëka të dënë me ndihmu të drejten me ndihmu të miren me ndihmu të vërtet a i përzit me qëka a i dan nga se Allah o thotë në Koran wa ma ja'lemu gjunuda rabbika illahu dhe ushtrit e zote që a i përdojnë nuk i din asë kush pas ti nësë din ti sa ka përndaj nëse neve në apët mundësia me mbrojt fin e zotet me full mirë. Nëse ne për të neve mundësia me mbrujt të drejten, dëvërtetën. Kjo është ndërë për neve. Do të nuk i bojmë ne nërë dëvërtetës, a ja nëpë ndërë neve. Nga sa Allahu ka shumë të atilë që ka mundësime i përdorë. Shë ka një para pak jave, ishtën e për mjetët e informimit, kalimin e islam i një njeri që për neve është të qudi për Allah nësë është kërgjë e pa mundshme. Një nga themeluasit e një partije ekstreme në Hollandë, që vazhdimisht do tëtë ka full kundër islamit, kundër muslimanëve, ka kërku që të të, të, të apëronë ligje, do tëtë që realisht e, e kufizojnë islamin e muslimanëve, do tëtë të, ekstreme. Nga themeluas kërgjës vërësoj partije është po muslimanë. Ta shoj flet për fenë e Zotit, ta flet për për ato viteve për shkak të një, një nga regjisorëve të New York që kishte buq film kundër Muhamedit, saqëm kundër pejgamberit ka buq film. Është pretenduar po musliman, edhe ja ka vendosur vetes ti një kusht që mos më dek pa bënë film tjetër për tash për Muhamedit alayhis salam. Allah i pardoshë zon. Pein skaj aty ia bjen e u zon. Allahu që do u zon. Rëndaj Tajran Ka dërgu Allahu Gjallu ala shpen Kanë danaj, si të danen Ajë bënë që ka të dan Fa alun li ma jurid Allahu bënë qëfar të dan Dhe nuk kam mund si asë kushme e anunu vendimin Allahut Dhe nuk kam mund si asë kushme e anunu gjykimin Allahut Ajë është i gjithë fëqishme Ajë është i gjithë pështashme Ajë është i urti, i drejti A i kur danë me ndryshu t'i shka fatë, bëhu kun, të je kun, bëhu dhe a je bëhet, wa ma dhali kja ala Allah i bi aziz, Allah o thanë kuran, e kja për Allah nuk është e që fështiran, absolutisht, as nuk e ka fështir me na kryu, as nuk e ka fështir me na dhonë jet, as me na furnizu, as me na marë jetën, as me na rinjën, këjtë për ta është e letë, ndaj, Allahu Gjallaj Gjallu të nëzër, është i qdo se në kondor në ti. Mirë, po, pëse ndodhë kajre keqëja në tokë? E pëse ndodhën sprove të fatkeci? E kjo është producë tjera të saktuara. Se kjo botë është e tilë, botë e, e sproves. Që të dalohet i mirë nga i keqi. Të dalohet i drejti nga i padrejti. Të dalohet bë mirësi nga koperalci. Këtë të dalohet i mirësi nga koperalci të dalohët gënjështarin nga e që e fjetë vërtetën, dalohën këtë njërës, e pa pas dëndje dhe fërkime dhe, dhe, dhe sprova nuk dalohën, e pasaj të gjithë e ka në gjykimin përfundimtar të ka lau i bërnuon. Ganin e ndonë në, në sprova të dikujt, dikujt shtetër fitan, kështu a lau e shetit mirësin, nuk dhjetë atëtë. Në dajtë të në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Allahu thahu arsala aleyhim tajren e babil. Atyre Allahu e dërgoj, shpend që venin tu e babil, tufa, tufa, grupe, grupe. Dhe ata këshë një misjon. I këshë të ngarkuar Allahu me një misjon, edhe përshë shpend. Dhe ata e kryen misionin e Allahot me përpikrisi duhet. Edhe ne këna mision. A mundun me marrë ndër shemb Gazugu si po e krymisionin e Allahut duk? A, a mundun na më u shërbyn nga nga shoqëri, krijesa të tjera si më apo edhe na po mundem, nuk është çdo herë e parë. Me kat rast, me shumë raste të tjera. Kur biri i ademit ev, vlaun e vë vron vllahun e tij, apo Në të kalumën. Nga bita ademit, një vla e vra u vlanet i. Kjo vrasja parë në tokë është. Nuk diti që farë të bënd të me trupin e vladë vetë. Që më më të dërë? Allahu i dërgaj, dhe ta si ku se përme në Koran, një karbë dhe mësësi me e hapë token dhe, <coughs> dhe me e vorosin të vlanet i. Në nëvarrimin e mësë njëri për i korbit Gjithashtot Do tët Rasit të të shumë ta që Allah u gjallë uanë Në të rëgonë se Masë e ngritë kohë kën nalt Bëhuë Allah u të i përullin Ga se bjenë situatë nuk dhe në vorën me qela Ta që në Allah u korbin me të mësë uapën Din njëri kështë të markën Nuk dhe në kështë Po do të me din në marë mësim mirë Njëheni njëri Kështë e dalë me një punë dhe vete <coughs> dhe kështë e po një zongë që po delë për një shpillë e i cili po merë pa kuj dhe pra po këthet një shpillë. A njëri kështë e punë aty dhe po e vrenë këtë veprim të këti zogu që po e bëndë disëherë. E po interesanë se qka konat shpillë. Futën shpillë dhe atjeshe një zëgë tjetër me krahë të ty që s'ka mund si me fluturu e këj zëgë tjetër për delë për merë u shqen për u shqen këtë zëgën nga në, në shpjel e këj një i shka tha thakë qëra Allahun furnizus apo kë shpënd është hajvan është edhe selenë Allahu Gjallewala pa, pa ka fratgoj ja qënë zëgët i kanë me me u shqy selenë keqë Allahu Gjallewala edhe këj do në me marë mësim pe i kësoj pa e E qëka bën? Thot, pëllodhën i punë në krejtë, pëse mu lodhën të punu që më rovë? Po dalë, po jetë si po ka shketina, po vetëmuna, po bëja lau një badet, po fala, po përmeni, ma që në lau mu një zakë, që është të më këshyra dhe mua. Ben. E tani, kër mori këtë vendim, një shëk i ti shkun me i meqim se kjo. E i tha, pse brevur së po punën, po pse e shkun atone, që po bëkshtu, Eh, fa skepote çka kupona. Sa ona ku paçiu ç'o ç'o ne zog nikush i krohu, palza gallau se laqë, ç'ish Allah lën rubin e vë ç'falet këç. Ai zogu uh, hyvani Allah këç se la. Sa hi është sot ja, Allah se la këç kërkon. Po dush me ditë me marr muslim ç's duat. E kur ndajje kët rrëfimin ku shoku i tij tha o burr, "Ës dawn muslimin me marrënyshe." Pse se vone çai zogu ç'dil ke me marruimi don kti po bëj këç i merke. Apo, se ke mund në morë mësimin dynë, dionë. Edhe mësimin e ati me kratë thymë, edhe mësimin e këti me kratë pa thymë. E ti kratë e thymë si ki. Apo, e pse përbosh kratë thymë kërsi ki kratë e thymë. Dhe të njerës, si kanë kratë e thymë, bërë kratë i mirë i kanë. Munën me punu e me edhe dikën me ushy. Allah ose lënë kërë kanë keqë. Sahi! Ama edhe ty s'kallon keqë kur kallon shnetë. Apo, e... Edhe ty s'kallon kesh, kus t'kallon krah të fort, e për po shrytëzaj pra. E për po ati që si kallon krah, e ati që në Zotit i kënë që me krah të shnoshe e, e këqyr. Allahu kërkan këtëselen. Më po duhet me di që shumë pozicionu, apo që shumë morë mësimin. Andaj thë, bënë o qaj që, po për dhelë për jashtë e për po meru uj, i, e dikujtë pas taj i jep. Jo aj që rrëmë përsoni që ti e pretë, njëse kjo sësh mësimi i duor. Pra Dohet kërë tjetë në shkollë me e pasë Mësën kasta mërmenja njërë Kasta mërmenja Kerë në kalimë mësime të mëdhaja para vetës Së mërë mësim Mërë mësim Në shumë situatë mërë mësime Nga se Padushim se Allahu i mundë sëndëru me mësumë format në nërëshme Andaj shika edhe Edhe pikturin e zë që morë mësim Allahu gjallë u ala i organizaj Dhe Allahu gjallë u ala i dërgaj Ua dha një misjan dhe shika në heçtje, në qëtësi, pa problem, me disciplin, e krytën punën, që punën? Edhe në që shtotë, nëse mërrit e të tyrë, mërën me përjesi, me qëtësi, me përpikni, me disciplin, me përjesi, krye punën, hecë, si kurse këta zëqtë, që Allah u gjëllevarë i ka, i ka përmërë. U arsële alihim tajrën e babil, Allah u dërgojtë a ta, tu fa zëqtë, të rëmihim për higjarët i në mësit gjilë. Këta zanjë, këshin, do të tëtë në këthetët të si e tyre, në shqipën e tyre, guraletësa, nga higjarët guraleca, nga i në mësit gjilë. Guraletësa nga dhejë i forcuarë. Nuk këshin copat të shkëmbinve, dhejë i forcumë. Dhe lëshonin për i larti, nbi kokat e tynë dhe nbi trupat e tynë, dhe ajo i godiste, dhe të të të të të të të të të dhe qante trupin e tyre si kur tishte plumb po qia Allahot gjellë gjellë aluhu po qia zotit e barek e otale të dëllëzër këta zagj hodhin guri Allahu gjellë aluhu kështë e bërë që gjdo guri me godi diken nuk ja hoqte nuk ja hoqte kërkona për rëndaj Ati që Allahu gjallole ka caktuar që guri me rrëk, ka me rrëk, aptat. E ati që Allahu kom kome të huqë, kom i ahuqë, edhe ja nëse gjuhet me guri, aptat. Nga se Allahu vendos ku do të godet caktimi ti, aptat. Këtu morë në mësimë edhe për caktimin Allahu gjallole Gjallole Hu. Allahu kështë caktuar që gjithdo guraletës, ku me ra? Me din e ti. Nga se nuk bënd të asë një guraletës pa din e Allahu gjallole Gjallole Hu. A të të të të të të të të të të të të Allah e din të ku godiste dhe e din të Allahu jalla jalla qëfar bënd të këguri, i din të të gjitha nga se Allahu than Quran në njëvan të të tër وَمَا تَسْكُتُوا مِن وَرَقَتٍ إِلَّا وَيَعْلَمُهَا asë një gjitha nuk bie në tokë në kuën kur bie në gjithet e që Allahu nuk e din s'komun si dhja Allahu të absoluta pra ndhe Allahu din ku godet dhe e din si godet Për këtë arsye të ndozat Ibn Abbas thmi vogl. Thmi vogl. ishte fëmijë i vogël, fëmijë i vogël, djali i ujes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte fëmijë i vogël e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po e mësonte këtu fëmijë pa edukante, po me më mësimet e burrave, po po e bënte të, të pjekur, i gatshëm për jetën. Do të, të shumim me fëmijët. Jo me lodra vazhdimisht, po mi bë dot gatshëm për jetën, nga jeta ka provë, ka telasha. Kon nga rkesa me kon t'gatë që mu bëllë faqume Svitet e jetës E për i gamberësëm Djal në agjesti Nja bas një, ajëstib, një abasin, për e pregadit për jetën Ndër tjera që em sa i tha Ihfadhillahe jahfadhuka Thabiri jam Rruje Allahun Trunë Allahu ty Rruje kur jesh lir Të rruje Allahu kur jesh tjir Rruje Allahun kur ki Trunë Allahu kur ski Të sunë rruje Allahun apo po bënoj mirë e devocshon me drejt kur je i shlir edhe kur je vështir Allahu pastaj ndihmon ty dhe ndë tjerat që i tha ishte porosia wa'lam annma asabaka lam yakun liyghtiyak wa annma akhtak lam yakun liysibak muhammed sa më tha dhe dia birien o vllahu jam dia sa ajo ja që të ka godit Nuk ka pas mundësi me ja huqë më s'me t'godit. Dhe e që ta ka huqë e s'ta ka godit, s'ka pas mundësi me t'godit. S'ka azjera së shkëtu. Por me të saktimin e lau të është të për. E jona është që ne me i marësë se bebet e masët e duhuron. Këtë qëka të munëm për me vitut keqen. Dhe këtë qëka të munëm na duhet me u angazhu për me arit miren. Pas kësa i ndurë dhe qëka, pajtoj me të saktimin e lau t dhe kjo e freskon zëmarin e besimtarit. Kjo e bën besimtarin që, që ti e dilum të përkundër ndoshta probleme që mund të ndodhin në kontinuitet. S'ka pas mundësi më kontundish, po si shtopë. S'ka rastësht. Disa nga hipokritët dyfytyrë sot në Medinë kur kthehej pejgambësu nga betejat, dhe merrnin lajmën që ka vdeq dikush nga të afërmit e tyre. Ata të, të afërmit kanë qenë sinçerë. Kanë shkum me pejgamerës o me mbrojt vërin, me mbrojt finë t'yna. E lufta ja, dikush, duhet me degë luft, dikush. E kur mërë një lojme se ka vdekë, dikush, thënin, edhe një thash mësë shka, me panajt që të meneve së shdeka t'ja. E atërë Allah u tha, gjallë gjerali hu, kull inë el mëgut e ledhi të firru në minu, fa inë hu mulaqikum, ajo deka që po ikë një pejsoj, kam ju goditë, edhe në krevet nëse rrënjëm tënë. Rikët dush. Andaj të në vëzër, frika si ashtë të njëtën frika cakut, e asë gudzimi si ashtë kurë të njëtën gudzimtarit, por qështë që të ashtë faqe barë dhe apo i bomhor. Andaj njërit më këni një gudzim shumë. Dhe me kuptu që funizimi është ndorën e laot. E ju nga frika, se për jetë pabuk, me zgatë dorën ku nuk duhet. Mëse zgatë, Se s'ki me marrë, vëllaj, kur që më shumë. Veç ti ki me zgjidhe dhe a ki me marrë drejt, bardh, a ki me marrë zë. A ma sasin, qatëvë, vëllaj, ju e që më shumë. Dhe i posa për mene më me të bardhë, më se mene më të zë zëmë. Edhe furnizimi o jo që shtu. Edhe jetë o që shtu. Gjithë s'kja. Allahu gjallewala, ilshante gurtë, dhe binin pikreshtë. Onda i nënë safrim, apo edhe in do diku safa ajo ajo çka s'in do thëng gatin afton pse tamam edin allah gjithë levara ku vjen s'ia huaj apo për këtë arsye besimtari jeton jetë pa ngarkesa i shkarkuar ai punon angazhohet jetë për para mirë po në allahun vazhdimisht i mbështetun dhe allahu tha kur hudnik ta guri ktheshin guri të dhëngjël me bumeja venduos ibrahim kur guri i dvol me atin që më çta allahu më bëj ti kish me kesh ai më çta Pa atë një farë forë se komune, atë një të vëqije komune. Allahu gjellë gjellë aluhu, me qëka dënë thash, me gurë, me guralecë për dheu, e shpartoj ushtrinë e modha, nga saj me qëka dënë. Përgjë ala unë kë asfin me kulë, dhe jeti i fundë, Allah o tha, dhe si pasu e këso i goditje nga guralecat, i bëri Allah o sikur se gjethë e e grisur, e kafshuar nga kafshatë. O sikur i të vëzuar. Kta ishin njerz kriesa të privilegjuara. Allahu xhalla wala kti njerit të dobta monsai elefantin me terhiq. E ngon elefanti. Apo, çfarë ka kof, të është një devë e madhe, është një luftë e madhe, apo po eskur një fëmi i vogël po ngrejep. Kush e futi në nën shtrem kët kafshë ninëmovec? Allahu xhalla wala Se Allahin me kon në forcë, kush kish me të ngua thon. Kish me na shkel pelaton. Po për Allahu xhelaluha i bën çka s'ka. And they align direkt a njerz. Ua munzim e pas pushtet, ua munzim e pas dikim. Elefantin me të rjek e kesh përdoren. E kesh përdoren. Dashën që me këtu bëgat i dhe me këtu mirësi këç me bë. Dhe Jahum bën vlerën vetë syne. U bën sikurse gjehti i i, i griset. As as ushim për hyvan se u bën në maut që kështu të është kjo dunia të në vëdhëm. Allah të ka ndëru, Allah të ka privilegju. Në kep Allah, mendin, arsyën, gjithën e kep që t'jemi me dëvërtet, zëtni. Mi për nësënjini bëtë, rabi jepshit, e i kojtës, e i knecis, se përkashme. Atëre, ka me e përbuz vetën, ka me e nënçmur vetën, ka me buhor vetën, edhe në dunia dhe në heretat. Në e sa kemi rastë Në thegërd akademike mund të jetë një shkollim shumë mirë, po. Për një fsh, për një kurs shkurt, të shkurtër, e kanë nënçmuar veten e gabuar, wallahi, më mirë pa puni pa shkollë, se çhem i pa ndodhta. Pa mirë hiç, mos e pos diploma fa so, me façëbardh, se sa me gjithë ato diploma mirë po, më atë rrezyllë që e ka bëbur. Prandaj Allahu na ka ndërua mos ta nënçmojmë veten tonë. Mos ta përbuzim, sikurse kta e përbuzën veten. Kta e nënçmuan veten. Pse në që mu vetën? Nga se deshtën qabën Allahot më rëzua. Në kurdo që të në tonë më rëzua dhishka që Allahot ka bubë më ngritë, kome e poshtu Allahot gjallë dhe gjerallë unë formë të ndryshme sikur se e kemi përmendë dhe vazhdimisht, e përmendim. Përgjallë unë ka asfin me e kulë. Mbetën, mbetën, sikur, sikur coftinët të ngurdura. Mbetën do tëtë sikur se, sikur se, do tëtë m që njerëzit bezdisin me petyne. E pastaj Allahu xhallahu ta dërgoj prap shpan i kapon dhe i hodhën në detin. Mos melon që kta tash për zgjollit dashën me bu dom njerëzve, smojtën. Allahu nuk laqë as për zgdekti me bu zaror. I, I hodhi Allahu diku jashtë vend banimit të njerëzve që përfundimi i tyre tjetë mizori i keq, edhe në dunjo, edhe në botën tjetër. Ne kjo është ulja fil. Kjo është kapitula që Allahu flet. Për një madhë, në një ngjyrë të madhe që tëra ndodhi në mbrojtje të qahpos, në mbrojtje të një të një simboli të adhërimit të Allahu xhalla xalalu hu. Dhe kjo ia tregon vlerën e Mekës, vlerën e Qahpos, vlerën e adhërimit të Allahu xhalla hu, vlerën e besimit, vlerën e të drejtës. Dhe gjithë ato këto vlera që Allahu xhalla hu na ka mësuar se duhet të përvetsojmë të jetojmë në një etinë. Allahu na ruaj nga çdo bërsit. Dhe Allah na ruaj nga nënçmimi dhe dhe dhe, dhe përbuzja. Allah na na mundsoj që të jetojmë krenar. Dhe të jetojmë faqebardh. Dhe të jetojmë me vlera si njerëz me dinjitet, me karakter. E jo që të jetojmë për me honger, për me pi. Ngase kso jeta as kafë nuk i ken kërc. Mirpo, jeta me dinjitet me fashëbarsi, me karakter, me drejtsi, me halal, me djerës, është jeta që i bënd njerë njerit. Dhe Allah në bëfë mbrajtës të fesë të ti, edhe mbrajtës të vlerave që Allah u gjallewale u adërgoj njerëzve për jetë mirë. Kjo është fundi i kësajsura, dhe me ka që i pojdojmë fund, përsa të zotë ju ndërru dhe ishtë pra për bleftë. Safat pra përthamë sotë këni mundësi në gjeshtë, nëse veç ka mindë në një mundësi, dhe pregatit në për me ndëgju ezanën Zotë i Shpullesh. Vësallamallamuhammadin wa ala ahlin wa sahbës salamat në zinën këhirë.